O que é Ikigai? A filosofia japonesa que revela sua razão de viver. Em momentos de cansaço ou desmotivação, muitas pessoas se perguntam qual é o verdadeiro sentido de seus dias. É nesses momentos que o conceito japonês de Ikigai ganha força. Traduzido como razão de viver, ele ajuda a compreender por que algumas culturas conseguem manter vitalidade, equilíbrio emocional e satisfação com a vida por décadas. A atriz Daniele Suzuki, descendente de japoneses, numa publicação recente em suas redes sociais, reforça essa ideia ao lembrar que o Ikigai não é uma missão épica nem um grande sonho distante. Ele nasce de um ponto simples, o encontro entre o que você ama, o que sabe fazer, o que o mundo precisa e o que pode sustentar sua vida. Ikigai Okinawa o berço de uma das populações mais longevas do mundo, a filosofia do Ikigai surgiu nas ilhas de Okinawa, região conhecida mundialmente por abrigar algumas das pessoas mais longevas do planeta. Mas esse resultado não veio de fórmulas mágicas, veio de um estilo de vida enraizado na continuidade e no propósito diário. Em Okinawa, o pescador continua pescando, o artesão continua criando, a senhora que cuida das flores segue cuidando do jardim. Tudo isso não por obrigação, Mas por que essas atividades mantêm o sentido dos dias? Lá, ninguém se aposenta daquilo que ama. Essa continuidade se transforma em bem-estar, motivação e, muitas vezes, longevidade. A relação entre ikigai e saúde é tão forte que pesquisas revelam. Pessoas com um propósito claro tendem a viver mais e com melhor qualidade de vida. O segredo não está apenas na atividade física ou na alimentação mas na sensação diária de que a vida tem sentido. Ikigai e propósito no Ocidente, uma diferença profunda. Enquanto no Japão o propósito está ligado ao movimento diário, no Ocidente muitas vezes associamos propósito à fama, sucesso, grandes conquistas ou reconhecimento externo. Essa diferença cultural é fundamental para compreender o Ikigai. A filosofia japonesa não exige que você impressione ninguém. Ela pede apenas que você viva o presente com coerência. Ideia reforçada por Daniele Suzuki, ao afirmar que propósito não está no destino, mas no movimento. Essa mudança de perspectiva alivia a pressão por resultados grandiosos e devolve a importância aos pequenos gestos. Preparar uma refeição com cuidado, ensinar alguém, cuidar de um jardim, fazer bem aquilo que está ao seu alcance hoje. Como o Ikigai ajuda a reconhecer quem você já é? Um dos pontos mais transformadores dessa filosofia é sua simplicidade. O Ikigai não exige reinvenções drásticas. Pelo contrário, o Ikigai é reconhecer quem você já é e alinhar sua vida com isso. Esse alinhamento reduz a ansiedade, traz clareza para decisões e aproxima a pessoa de uma vida mais autêntica. Não se trata de buscar uma nova identidade, mas de olhar com honestidade para o que já existe em você, suas habilidades naturais, seus interesses genuínos aquilo que te move sem esforço pequenos gestos diários feitos com dedicação constroem um propósito real e sustentável e quanto mais você age a partir desse lugar de autenticidade mais forte fica a sensação de que sua vida faz sentido as quatro dimensões do ikigai onde tudo se encontra o diagrama do ikigai é uma ferramenta visual poderosa Ele organiza o propósito em quatro perguntas essenciais. O que você ama fazer? Paixão. No que você é bom? Vocação. O que o mundo precisa? Missão. Pelo que você pode ser pago? Profissão. Quando essas quatro dimensões se aproximam, você encontra o centro, seu Ikigai. Não precisa ser perfeito. O objetivo não é alcançar uma interseção milimétrica, mas caminhar conscientemente em direção a ela. Esse exercício ajuda a identificar desequilíbrios, você pode amar o que faz, mas não conseguir viver disso, ou ganhar bem, mas sentir que falta significado. O Ikigai convida ao ajuste gradual, sem pressa, mas com intenção. Ikigai e planejamento financeiro, sustentando seu propósito na prática. Descobrir seu Ikigai é transformador, mas há uma pergunta que não pode ser ignorada. Como sustentar financeiramente aquilo que dá sentido à sua vida? Essa questão conecta diretamente a quarta dimensão do Ikigai, pelo que você pode ser pago, com a realidade concreta do dia a dia. E é aqui que a educação financeira deixa de ser apenas técnica para se tornar uma ferramenta de liberdade e propósito. O dinheiro como meio, não como fim. Na filosofia do Ikigai, o dinheiro não é o objetivo final, mas um recurso que viabiliza a sua razão de viver. Sem planejamento financeiro, mesmo quem encontra seu propósito pode se ver preso em trabalhos que drenam energia, impedido de dedicar tempo ao que realmente importa. A educação financeira nesse contexto não se resume a investir ou economizar. Ela representa a capacidade de alinhar seus recursos com seus valores, gastar com o que importa, cortar o que é supérfluo, Criar margem de escolha. Ter uma reserva financeira significa poder dizer não ao que não faz sentido. Sustentar seu propósito a longo prazo. Transformar sua paixão em algo viável, sem depender apenas de sorte ou sacrifício extremo. Reduzir a ansiedade financeira. Uma das maiores barreiras para viver com clareza e presença. Planejamento de vida onde ikigai e finanças se encontram. O planejamento financeiro, quando bem feito, não é apenas sobre números, é sobre desenhar a vida que você quer viver. Perguntas como, quanto preciso ganhar para viver bem? Ou, como posso me organizar para ter mais tempo livre? São, na essência, perguntas sobre propósito. Um planejamento de vida integrado ao Wikigai considera as suas necessidades reais, não as impostas pela sociedade, o equilíbrio entre ganhar dinheiro e ter tempo para o que você ama, A construção gradual de segurança sem abrir mão do presente. A possibilidade de transições conscientes. Mudar de carreira, empreender, reduzir jornada. Muitas pessoas adiam seu propósito esperando ter dinheiro suficiente ou se aposentar. O Wikigás sugere o contrário. Comece agora, ajustando sua vida financeira para que ela sirva a seu propósito. Não o impeça. Educação financeira como parte do autoconhecimento. Entender suas finanças é também entender suas escolhas. Quando você analisa para onde vai seu dinheiro, está na verdade revelando suas prioridades reais, que nem sempre conhecidem com as declaradas. Esse exercício de consciência financeira complementa perfeitamente a busca pelo Ikigai, porque ambos exigem honestidade radical consigo mesmo. O que eu valorizo de verdade? Estou gastando meu tempo e dinheiro com isso? Que mudanças preciso fazer para alinhar minha vida ao que importa? O propósito financeiro dentro do Ikigai. A boa notícia é que para muitas pessoas, a educação e o planejamento financeiro podem fazer parte do próprio Ikigai. Se você ama ajudar pessoas a terem clareza e tranquilidade, é bom em organizar, insinuar e simplificar conceitos complexos, vê que o mundo precisa de mais pessoas financeiramente conscientes e livres, pode ser remunerado por essa contribuição? então seu propósito já está conectado à transformação financeira de vidas. E isso se torna um ciclo virtuoso. Você vive seu Ikigai, enquanto ajuda outros a construírem os deles. Propósito sem planejamento é sonho. Planejamento sem propósito é vazio. Essa frase resume a relação entre Ikigai e finanças. Um não substitui o outro, eles se complementam. Ter propósito sem planejamento financeiro pode levar à frustração ao esgotamento e à desistência. Ter planejamento financeiro sem propósito pode levar ao acúmulo vazio, a sensação de, e agora, mesmo com dinheiro no banco. Quando esses dois elementos caminham juntos, você constrói uma vida que faz sentido e se sustenta, uma vida em que acordar todos os dias tem razão, e você tem os meios para honrar essa razão. Propósito de vida Você está vivendo ou apenas passando pelos dias? Essa é a pergunta central do Ikigai. Ela provoca, incomoda e ao mesmo tempo liberta. Para muitos, funciona como um convite para rever rotinas, prioridades e escolhas. Quando as quatro dimensões do Ikigai se aproximam e quando sua vida financeira sustenta esse movimento, você passa a acordar com mais clareza sobre o que importa, entender o que vale a pena fazer e o que pode ser deixado de lado, fortalecer sua identidade e autoconfiança, construir um caminho de propósito no presente, não em um futuro distante e idealizado. Viver com o Ikigai não significa nunca sentir cansaço ou dúvida, significa ter uma âncora interna que te ajuda a navegar os dias difíceis sem perder a direção. Por que o Ikigai atrai tantas pessoas no Brasil e no mundo? O Ikigai oferece algo que falta na vida moderna, um norte simples, prático e profundamente humano. Ele não promete resultados imediatos, mas oferece um caminho capaz de transformar trabalho, relações, hábitos, visão de mundo e bem-estar emocional. Em tempos de ansiedade coletiva, esgotamento e sensação de vazio, essa filosofia funciona como um lembrete. O sentido da vida não precisa ser grandioso para ser real. É essa combinação entre tradição milenar, simplicidade aplicável e profundidade existencial que explica por que o conceito japonês ganhou espaço em tantos países e por que ele conversa tão diretamente com quem vive em ritmo acelerado, mas sente falta de sentido. Um caminho possível para viver com mais propósito. O Ikigai é mais do que um conceito. É uma filosofia vivida há séculos em Okinawa e agora redescoberta pelo Ocidente. Ele mostra que propósito não depende de grandes feitos, e sim da capacidade de reconhecer o que move seu coração e agir de acordo com isso todos os dias. E quando esse propósito encontra sustentação financeira, não por acaso, mas por planejamento consciente, você conquista algo raro, uma vida com sentido, que também se sustenta na prática. Por isso, mais importante do que encontrar o Ikigai é construí-lo no presente passo a passo, com autenticidade, coragem e a clareza de que seus recursos financeiros podem ser aliados nessa jornada, não obstáculos. Afinal, sua razão de vida já está aí, esperando apenas que você olhe com atenção suficiente para enxergá-la e tenha a liberdade de vivê-la plenamente. Ricardo São Pedro é engenheiro civil com MBA em Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar. Atua como educador e planejador financeiro, promovendo a educação financeira como um instrumento de cidadania e transformação social. Idealizador da Web Rádio Rádion, produz e apresenta programas que integram finanças, bem-estar e temas relevantes para a vida dos brasileiros. Também assina artigos no blog da Rádio e participa de projetos voltados à inclusão e à segurança financeira das famílias.